Ваксман книжкове життя Ніни Гіл, розділ 24, у якому Ніну жаліють. У Ларчмонді складно тримати щось у секреті. Після істерики Полі на фестивалі протягом трьох годин кожна людина у радіусі 10 квадратів знала, що книгарні у лицаря загрожує закриття. Хтось почав краудфандинг. Хтось писав пости в соціальних мережах про те, що сила зла тріумфують і що читання опинилося під загрозою. А якась дівчина переготувала для Ліз суп і принесла його в понеділок у крамницю. Ліз не подобалась така надмірна увага до себе і несподівана підтримка. «Це просто книжкова крамниця, сказала вона по тому, як мало не 20 хвилин утішала дівчину супом, яка ходила по книгарні вже 10 років і вважала її центром тяжіння у свої шкільні роки. «Звісно, це чудово, і я завжди рада безкоштовній їжі, але все, що нам потрібно, це щоб люди купували більше книжок». Ніна поглянула на неї і сказала, «І не тільки це, хіба ні?» Нам потрібно платити оренду за 6 попередніх місяців, виплатити за ставу, за твій тричі закладений будинок і викупити нирку Полі, яку та вже продала на сайті електронних оголошень. Ліз скорчила міну. Вона продала лише обіцянку віддати нирку. Узагалі мені здається, що Полі вже знайшла нове джерело фінансування. Якби у мене було захворювання нирок, на ранній стадії я б скористалася опцією оренди з правом на викуп чийогось органу. Продаж органів заборонено у Сполучених Штатах. Проте він легальний в Ірані. Ліз пирхнула. Звісно, що ти це знаєш. Я шокована, що ти цього не знаєш, відповіла її Ніна. Полі вже встигла зателефонувати їм і сказала, що вирушить на пошуки роботи в долину, де, як припустила Ніна, набирали акторок для зйомок у порнографічних фільмах. Вона відрадила її від такої поїздки і Полі з'явилася в книгарні незадовго до обіду, одягнена з голови до ніг у чорне. Хтось помер «Чи ти пішла на кастинг на ролі італійської бабусі?» – запитала Ліз. «Я в траурі через крамницю», – сказала Полі, нахиливши голову, але певне тільки для того, щоб усі помилувалися її зачіскою. Волосся в неї було зачісане у вишуканий французький колосок. У волосі була чорна стрічка, що нагадувала Ніні -ні про коней, які тягнуть катафалк на державних похоронах. Очевидно, не на такий ефект розраховувала Полі, але таким уже є закон ненавмисних наслідків. Ліз пирхнула. Нумо до роботи обидві. Пороставляйте книжки, якнайкраще, щоб у них було привабливий вигляд. Усміхайтеся і вдавайте щасливих. Коли вас запитуватимуть, чи справді ми зачиняємося, легко кивайте головами і пропонуйте купити кілька книжок. Ти хочеш, щоб ми давили на жалість наших покупців? Саме цього я й хочу. Ліз зникла в офісі і за мить з'явилася, дягаючи піджак. Ти куди? Ліз рушила до виходу. Піду додому, перевдягнуся, щось поношене. За останні кілька днів продаж книжок пішов вгору, особливо коли кілька місцевих зірок виклали в соціальних мережах новину і люди стали навідуватися до книгарні, сподіваючись застати там знаменитостей. А зайшовши, не заставши їх там, вони купували книжки робили селфі. Ніна не розраховувала на те, що це вирішить проблему, але тішилася, що в неї тепер багато роботи. Це допомагало їй відволікатися від глушилої тиші, що лунала від Тома. Вона написала йому через день чи два після фестивалю, щоб просто привітатися. Написала, що їй вже краще, та вона сподівалася, що й в нього все гаразд. Запитала, чи знає він, що фінал вікторини перенесли на іншу дату. Відповіді не було. Звук цвіркунів. Ніна не звинувачувала його, бо тоді дала чітко зрозуміти, що її залишили в стороні. Тож навряд чи могла поскаржитися на те, що Том серйозно поставився до її слів. Але вона сумувала за ним. Полі заспокоїлась, і тепер... Розбавляла свої чорні вдяганки якимось кольором. Вона також ходила на купу прослуховань і чекала, коли її покличуть у національну рекламу засобів від бліг. Уперше, вона не претендувала на роль кота чи блохи, тому це вже був прогрес. А також у веб-серіал про молоду дівчину, у яку вселяється дух старого єврея на ім'я Морті. Серіал називається «Мортв'янича» і, мабуть, назва виникла завдяки чиємусь наркотичному жарту. Ліз була нетипово мовчазна і більше свого часу проводила підсобці, розбираючи документи. Уранці, найближчій після фестивалю суботи, Ніна вчинила те, що робила нечасто – поїхала на захід. Зранку заторів на дорозі майже не було, тому у Малібу дівчина прибула раніше 10-ї години. Повернувши за ріг, вона вперше за довгий час побачила океан і відчула, що відразу поліпшується настрій. Лізе і Мілі жили в одному з тих будинків, які своє зовнішнім виглядом не вражають, але в яких усередині просторо і затишно. Мілі відчиняла кімнату за кімнатою, вони йшли коридором і нарешті опинилися в кімнаті дівчини на горішковому поверсі будинку. «Чудовий вид з вікна», – сказала Ніна, попри те, що цього – Можна було й не говорити. Одна стіна, спальні цілком від підлоги до стелі була вікном. Воно виходило на каньйон, порослий оливою та каліфорнійським дубом, а за каньйоном видно було Тихий океан. Так, відповіла Мілі. Очевидно, вона чула це багато разів, тож краєвид не справляв на неї того враження, яке справляло колись. Красиво. Розвернувшись до протилежної стіни, Ніна побачила, що вся вона завішана полицями, тож вона, мов, зайшла до зменшеної Подоби своєї квартири. Так само все розставлене ті самі різні ряди корінців книжок. Тут навіть багато знайомих її книжок, хіба що на вигляд новіших, не зачитаних. «А це ще краще видно, ніж з вікна», – сказала вона, підійшовши до полиці і нахиливши голову, щоб прочитати назву та автора. Лео Гуїн – чудово. Сюзен Купер – отак. так. Рут Пламлі Томпсон – добре. «І я їх всіх прочитала», – сказала Мілі. «А ті, які ще не прочитала, лежать біля ліжка». Вигляд у неї був сумний. «У мами є правило, що я можу купити тільки шість книжок та прочитати зараз. Інакше, за її словами, починається плутанина». «Шість – хороша цифра. І я припускаю, коли ти дочитуєш одну, то потім можна придбати іншу». Мілі кивнула і поцікавилась. «І ти так робиш? Шість книжок зараз?» «Десь так», – кивнула Ніна у відповідь, «хоч на увазі мала кількість полиць, а не книжок. Ти читаєш книжки в певному порядку? Так, якщо якийсь порядок є. А якщо немає, то читаю за датою публікації. Дитина замовкла. Інколи перша книжка, яку я читаю, не є першою, яку написав автор. І тоді мені стає трішечки прикро. Ніна засміялася. Я знайомилася з багатьма авторами в книгарні, ніколи з поміжних. Не траплялися мені ті, кому було б важливо, яку їхню книжку ти прочитала першою. Вони просто радіють, що ти її прочитала. Справді, саме так. У тебе є улюблені книжки? Мілі сіла на килим, певно її улюблене місце. У кімнаті було крісло, мішок і м'яка іграшка, кролик, що перебувала завжди біля Мілі, коли вона читала. Ніна раптом подумала про дівчинку Лілі Клер та її собаку. Можливо, читання поряд з кимось було більш утішним, ніж вона вважала. Вона згадала маму, яка ніколи не читала з нею, і Лу, яка читала з нею щовечора. Згадала Тома, відігнала думки. У мене багато улюблених книжок, а ще у мене буває різний настрій, і для кожного настрою у мене є улюблена книжка. Що ти любиш читати, коли щаслива? Люблю книжки Пелема Вудгауза про пригоди Дживса та Вустера. Дживс – кавердимер і працює на такого ідіота. Вони кумедні. А коли сумна? Це залежить від того, хочу я побути сумною чи хочу поліпшити настрій. Коли хочеш, поліпшити собі настрій. Тоді детектив. Там усе завжди з'ясовується. Мій тато також любив детектив, сказала Мілі. Ніна присіла поруч із Мілі і потягнула до себе подушку, щоб покласти на неї лік. Правда? Так, звела брови Мілі, але він любив різні книжки. Вона витримала паузу, а тоді підвелася. Ходімо, покажу тобі його бібліотеку. Кімната Мілі зайняла половину горішного поверху будинку. Друга половина була відведена під бібліотеку її батька, а може, офіс або щось інше. Знову з поличками та зручним кріслом, яке було повернути до вікна з видом на океан. Бібліотека була значно більше занінена. Проте на полицях книжки не були правильно організовані, як це любила Ніна. Я завжди запитувала в нього, чи можу я принаймні розставити їх в алфавітному порядку, винуватому в Ламілі, коли Ніна пішла до книжок. Але він сказав, що їм подобається пливти поміж книжок як хмара і вибирати те, що вигулькне з неї. Сподіваюся, це така метафора. Мілі засміялася і сказала, «Так, він не був схожий на хмару, але саме так говорив завжди». Це була надзвичайна колекція. Там стояли Джейн Остін, Тролоп, Дікенс, Стівен Кінг і С. Дідж Перелман. Дороті Паркер притулилася поряд із Джоан Дідіон. Ачуа Ачебе сусідував із Джоном Грішемом. Було дуже багато детективів популярної художньої літератури та публіцистики на різні теми від альпінізму до роботи в кав'ярні. Багато з цих книжок Ніна прочитала, а якісь ні. Вона подумала про полиці у своїй квартирі та про те, що заголовки книжок можуть надавати комусь про неї вірогідну інформацію. А ще зрозуміла, що тепер вона знає, Більше про свого батька, ніж могла б довідатися про нього, навіть якби зустріла його ще тоді, коли він був живий. Він любив книжки так само, як і ми. Мілі спостерігала за нею, Ніна кивнула. Він би тобі сподобався, запевнила дівчина. Ніна провела пальцем по корінцях улюблених книжок її батька, зупинившись на зачитаному екземплярі людської комедії Сарояна. Мені подобаються його книжки, що в принципі те саме, що подобається він, усміхнулася вона. Раптом Мілі обняла її, а Ніна обняла її у відповідь Я завжди сумую за татком, сказала дівчина. Її голос звучав приглушено через светр Ніни, але я щаслива, що зустріла тебе. Я також, сказала Ніна, дуже щаслива. Пізніше, після обіду, Мілі пішла виконувати домашнє завдання, працювати над якимось шкільним проектом, для якого їй були потрібні дерево, пластмасовий кролик і ляльковий кандалябер. А Ніна залишилася наодинці залізою, і тут Ніна. Зважилася поставити питання, яке крутилося в неї на язиці весь цей час, і відповідь, на яке так мріяла почути. «Ти знала про мене? Я маю на увазі до того, як усе трапилося, тобто раніше», спитала вона і нервово заправила пасмо волосся за вухо. Ліза поглянула на неї і й трохи сумно. Ні, не знала. Якби я знала, то ми б зустрілися ще кілька років тому. Жінка відпила зі склянки трохи води і водила нею по столу, вимальовуючи кола, схожі на сліди змії на піску. Це був шок, адже я гадала, що Вільям усе мені розповів. Ніна подивилася на неї. Усі так по-різному описують його. Вона засумнівалася на мить, чи вести далі розмову. Вільям одна й та сама людина, але не має спільної думки щодо того, яким він був. Для мами Пітера він був базікою, що забагато випивав. Для Мілі найдобрішу людину у світі батьком, який проводив з нею так багато часу. Люди змінюються, повела бровою Еліза. Мама Пітера знала його за 40 років раніше, ніж Мілі. Батьки застрягли в дитинстві так? Щоразу, коли мої батько й мама відвідують мене, я почуваюся примхливою 14-річною дитиною. Я знала Вільяма як його дружина. Я знала Мілі, як її мати. Розумію, що я маю на увазі. Звісно, тобто, я ніколи не зможу побачити свого батька таким, як він був насправді. Знатиму його лише крізь призму, враження інших людей. Або зможеш вивести. З усього, що дізналася про нього, середньо арифметичне, і тоді ти будеш єдиною, хто знатиме його справжнього. Ніна засміялася. Певно, не існує абсолютного реального погляду на людину. Усі ми змінюємося відповідно до того, з ким спілкуємось. І тому ти любиш побути на самоті. Еліза поглянула на неї і усміхнулася. Що саме ти маєш на увазі? Ти любиш себе тоді, коли ти наодинці з собою. Спілкування з людьми потребує багато енергії. Прикусила губу Ніна. Легше бути з собою, коли поруч нема нікого. Одні люди забирають енергії, а інші її віддають. Колись тобі пощастить, і ти знайдеш когось, чия енергія рівноважуватиме твою, і тоді ти відчуватимеш у собі гармонію. Вона витримала паузу. Боже мій, я занадто довго прожила Малібу. Я сказала, це без найменшої іронії. Ніна засміялася. Це було дуже переконливо. Я навіть не почула, як десь у храмі зазвеніли дзвони. Еліза скривилася до неї і засміялася. «Твій тато часто говорив мені, що бути зі мною – це так само добре, як бути самому». Гадаю, це був комплімент. Жінки подивилися одне на одну. «Мабуть, ми забагато думаємо», – додала Еліза. «Долити вина?»